أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وصلي, وصلي على أشف الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا هله الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير أما بعد دراجة برشل أعوذ الله سبحانه وتعالى بمواجه ميشمو لنصلي أتدع أبرادمو أو يدنو sigurno od najznačajnijih dijela iz oblasti Akide koje se zove Šerho Sunne od poznatog i velikog učenjaka imama Ebu Mohameda Hasena ibn Alije ibn Halefa Elbar Beharja koja inače spada među učenjake sa područja Hinda jer pridodat je, pridodato je njegovo ime području Barbehar koji se nalazi u području Indije. A obilježje ovoga dijela jeste što nema meseli, nema pitanja iz oblasti akide, iz, obla, iz oblasti islamskog vjerovanja, a da ovaj imam u ovoj kretkoj knjirici, ali seobuhetnoj nije spomenuo. I Također jedna od odlika ove knjige jeste što je ovaj Alim ovaj učenjak poprilično žestoko nastupao u odnosu na novotare, sve u cilju da bi zaštitio sunnet, odnosno akidu ehlu sunneta od džemana. Tako da ćemo, ako Bog, da gledati da u nekih 130 tačaka, s obzirom da toliko ima u ovoj knjigi, knjizi, koja od prilike dođe negdje na 25 stranica A4 formata, Da pokušamo obraditi u ovo nekoliko pet, šest predavanja, ako Bog da, sa Allahom pomoći, tako da u nekim meseleama nećemo imati vremena puno da se zadržavamo, a neke gdje vidimo potrebno za shodno da je bitno, tu ćemo malo više ispomenuti argumena i dokaze. I čitaj ćemo knjigu na arabskom i prevodit ćemo i onda komentar. Kaže imam Barbahari, Alhamdulillahi levihedana lili islami, wa men na'alina bihi wa ahređena min hayri ummeh fena's'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifza mimma yakrahu wa yasqatu falallahu subhanahu wa ta'ala u islam bracio madraga zahwala hamd u alapskom jeziku podrazumijeva zahwala allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim osobinama prelaznim osobinama sta to znači kad se zahvali shallahu subhanahu wa ta'ala kao da kažem alhamdulillah Ti mu se zahvaljuješ na prijelaznim osobinama od kojih imaš korist. To je zahvala. To je zahvala. A pohvala, razlika među zahvali i pohvale, jeste pohvala Allah subhanahu wa ta'ala na njegovim neprelaznim svojstvima. Allah subhanahu wa ta'ala je To je osobina Allah, ali to nije prelazno svojstvo. Ali kad Allah uputi u Islam, od toga imaš direktnu korist i to se zove a prilazno svojstvo i zato se zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno zato se imam zahvaljuje Allahu na takav način. Koji nas je uputio ka Islamu? Islam, braćo, u arabskom jeziku dolazi u značenju počinjenost i predanost. Vid poniženja. A u šariatu objavljenom, objavljenom značenju Islam je predanost, počinjenost. Allahu subhanahu wa ta'ala, slušajući njegove naredbe, a klonijeći se njegovih zabrana i odricanje od kufra i širka i njihovih sljedbenika. To je definicija Islama. To je definicija Islama. I naćete da nekada u tekstovima Kur'ana i Zurneta riječ Islam dolazi posebno, a nekada dolazi spojeno sa riječ iman. Kako da tu ćemo pojasniti razliku između Islama i imana? Pa kada dođe riječ Islam sama u tekstovima Kur'ana ili sunnata onda, braćo moja draga to podrazumijeva cijelokupan din. Sve ono što podrazumijeva din. I iman i islam. Pa kad kaže Allah subhanu wa ta'ala inna din inda Allah ili islam. Deko da Allah jedino priznata vira islam. To podrazumijeva sve što podrazumijeva din i imanske i islamske šarte, a ruknove islama i imana, i sve što potpada pod, šta? I iman i islam. Ili, waladitu lakumun islama dina. Ja sam zadovoljan da vam islam bude vjera. A kada dođe spojeno sa imanom, kada dođe u tekstu ima Kur'ana i sunneta, spojeno sa imanom, onda, onda, Postoji razlika između imana i islama. Islam ima jedno značenje, a iman ima drugo značenje. Kao što je došlo u kuranskom ajetu, kao što znate, u slučaju onih beduina iz plamena Ben-u Eser, koji su došli Allahom, poslanikom, koji su ovaj serenom počeli da govore da su šta? Mu'mini, da su oni vjernici. Ali sa riječom iman, da su mu'mini. Pa Allah subhanahu wa ta'ala im kaže Kulu eslamna ولما يدخل الايمان في قلوبكم لتستمي مسلماني ايوش ايماني او واشه قلبه ان في случаي سعد رضي الله تعالى عنه coi vidio de Allah posanis salem dai isim ludima a Allahu poslaniće, ja vidim da je taj čovjek mu'min, vjernik, zašto njemu ne daš? Od imetka, razumijete? Pa kaže Allahu poslanić, a e, muslima, ili ga vidiš muslimana, nemoj da govoriš da njega da je mu'min. Obratite pažnju. Allahu poslanić mu potvrđio je islam, kažu u redu musliman jeste, ali ne nemoj da govoriš da je mukmin. Tako da postoji razlika između islama i imana, a ispravno Ispravna razlika između imana i islama kad dođe u tekstovima Kur'ana i Sunneta spojeno iman i islam jeste da se islam odnosi na vanjska djela, Kao djela vanjskih organa, namaz, zekat, post ili dijela jezika da čovjek govori od zikra Allah, zikra Allah, uči Kur'an i tako dalje. Sve je tu islamu. A da iman znači govor srca, odnosno ubjeđenje, jakin i vrsta spoznaja Allah subhanu wa ta'ala. Tako da oni beduini koji su došli i repi da su mu'mini, pa im Allah subhanu wa ta'ala negira gira imana, ne gira potpunosti. On imaju i kod sebe imana, dovoljno osnovu imana, što je dovoljno da budu muslimani. Ali nisu potpuni mu'mini. Nije i toliko u njihovim srcima. Nije toliko u njihovim srcima. Ušao iman da bi bili potpuni, šta? Mu'mini, ali jesu se predali, jesu se pokorili u riječima, jesu se pokorili u vanjskim djelima, ali u srcu još nije potpun njihov iman. Razumite? Tako kad vidite spojeno značenje Ne dolazi u Kur'anu iman islam, onda islam znači ovo djela, vanjska djela, a iman znači uvjerenje, a ta znači potvrda u srcu koji treba da se nađe. I koji je? Učinio su ju blagodat na taj način što nas je učinio muslimanima. Braćumo draga, čovjek treba da savali Allah subhanahu wa ta'ala što je musliman. I da smatra to od blagodati Allaha. Je Nisu muslimani osim što je s Allah subhanahu ta'ala smilovao da budemo to što nas je putio na pravi put u pravu vjeru, jer kada je došla isto takva skupina beduina pa se počeli hvalisati Allahom poslaniku je munnu na alejke naslamu kulla te munnu alejje islamekum belillahu je munnu alejkuma na hedakum li li iman. Prigovaraju ti govore kako su oni muslimani. Rezite, nemojte vi meni prigovaraš što ste vi muslimani. To što ste muslimani, treba da zahvalite Allahu. Allah, ko, neko treba da vam prigovori, to je Allah. Zahvalite Allahu, to Allahu blagodaš što ste muslimani. Zato čovjek treba se osjećat ponizan, počinjen i predat. I zahvaljivate Allahu subhanu wa ta ta'ala na uputi. I zahvaljujem Allahu, a što nas je učinio da budemo od najboljeg ummeta. Svodno, kur'ansko majetu, kuntum hajru ummetenu uhrinčitlilinast, te'muruna bil ma'rufi, vetenhauna na munkeru. Vu to omiru bilah. Vi ste najboli ummet koji se pojavio na zemlji kad. Vjerujete u Allaha, ha, ono snaredite dobro. Naređujete dobro, zabranjujete zlo i vjerujete u Allaha. Braćo draga, ummet Muhameda sallallahu alejhi je preuzeo dobrotu i vodstvo nakon benu Izraila koji su se izokrenuli i upropastili. Tu odabranost koju su imali. Zato je umet Muhammeda s.a.v. Najodabraniji i najbolji narod koji se pojavio i mi smo posljedni na Dunjaluku, ali prvi, šta? Prvi na akhiretu. Pa molim Allah, subhanu ta'ala, kaže Imam Barbahari, da, da nam da uspjeha i da radimo ono što Allah voli, što je zadovoljan i da nas sačuva od onoga što on mrzi i na što je ljud, na što je srdit. Pa prva tačka u koji čovjek treba دبروي odnosno ذا zna kaže alam an al-islamu هو sunnatu wa sunnatuhu hiya al-islam wala yaqul wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhir bi-illa bil-akhir famin sunnati luzum al-jamaati wa man raghiba ghayr al-jamaati wa faraqaha faqad khala ribqata al-islam Znanje je čisto ubeđenje. Razlika postoji između znanja a i sumnje ili onoga što ti provladava mišljenje i tako dalje. Znanje podrazumijeva čvrsto ubeđenje. Čvrsto ubeđenje i to ono što Allah svada kaže: "Faleh anhu la ilaha illa Allah." Znajde nema drugog boga osim Allahu subhanahu wa Znaj da nema drugog božanstva koji zaslužuje da biva obožavano mimo Allaha subhanahu Naci 14 to sa objašnjenjem moraš to da znaš. Tako da će on često puta ponavljati ovu znaj znaj neka će te putiti do do što je bio metod prvih generacija muslimana ova učenja dolazi iz kraja 3. stoljeća početka 4. stoljeća znači prvim generacijama po hidži i to je bio metod prvih generacija muslimana i mama kad podučavaju podučete, a ju puši Allah subhanahu wa taala dovu za tebe. Znaj da je islam sunnet. Obratite pa je sunnet Šta? Islam. Ne možemo, vraću moja draga, razgraničiti, odnosno razdvojiti islam od sunneta. Jer uvijek je bilo napada na sunnet Allahu poslanika, sve selem, od raznih skupina. Zato je bilo potrebno da se kaže ovako jedna krupna riječ. Islam je sunnet, a sunnet je islam. Neka zna ona ko bude htio razdvojiti islam od sunneta i sunnet od islama. Da je taj šta? Otišao u Zabludu. I vi znate da je u današnjim vremenu. imate grupacije koje pokušavaju udariti što direktno, što indirektno na sunnet Allahog poslanika. I imate što direktno, pa kažu ne treba nam nikako sunnet. Imate sektu koja se zavu Kur'anijun. Oni kažu dovoljno mi Kur'an. Uopće ne priznaju sunnet Allahog poslanika. Nikako. Kažu dovoljno mi Kur'an. Što nađem Kur'anu, vjerujemo. Što nekako nađemo, ne vjerujemo. Imate kroz historiju filozofi, apologetičari a ahlu kelam kod utjeca filozofije koji su na indirektan način, a neki oni čak i direktan način napadali također pokušali razvojiti i ukaljati i uprljati sunnet Allahu poslanika svoje zove i razvojiti ga od islama zato kaže imam, znaj da je islam sunnet a sunnet islam. Wala illa bil islam ne može jedno biti bez drugoga nema islama bez sunneta niti ima sunneta šta? bez islama a od sunneta je, braću moja draga, da čovjek slijedi džemaat muslimana, a od je da slijedi džemaat muslimana. Nema podvajanja, nema razdvajanja od džemaata muslimana. U omen dragi bih, gajder džemaati u faraqaha, ako bude se odvojio od džemaata i bude se udalio od njega, on je sa sebe skinuo, skinuo, Ogrlicu možemo da kažemo islama sa svoje glave i sa svoga vrata i biva u zabludi. I on je sam u zabludi i druge će ljude odvoditi u zabludu. A sad će nam pojasniti ko se podrazumijeva džamat muslimana. Ko je to džamat? Na koga se podrazumijeva? Na koga se misli? Na kojim principu počiva džamat muslimana? Da li muslimani? Da li se podrazumijeva na muslimanima koji jedu jama tu koji pije alkohol koji ovo i ono radi da vidimo koji je to džemat ulemaana i druga tačka wal asasu allazi tubna alayhi aljamaatu hum ashabu muhammedin sallallahu alayhi wa sallam rahimahu allah wa wa hum ahlu sunnati wal jama' faman lam yakhudh anhum faqad dalla wabtada' wa kullu bid'atin dalala wad dalalu wa huwa fi قال أمر بن خطب رضي الله تعالى عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة من قطع العذر وذلك أن سنة والجماعة قد أحكم امر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع كاج يقول إمام رحمة الله عليه تمنى كوين بوشي في الجماعة يستطيع jesu ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam oni su braćo moja draga ehlu sunnet sljedbenici sunneta i sljedbenici džemata ko ne bude od njih uzeo svoju vjeru nek zna da je u zabludi i da je došao sa novotarijom a svaka novotarija je zabluda a zabluda i sljedbenici zablude su u vatr. راچو موراسے سلیدي جماعت نكوين بي الله وصلي وسلم يا صحابي ذاتو شو كاجي الله عز وجل وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا كوبو دي اوتيشا او استرانو اد بوتا بي الله وصلي وسلم Omaju u šahtah trveu, kao da odješeno stranuti, ali la posnikte na drugu stranu, nečs poslnikom, Na č oddišu stranu. Nako što mu se bilo dani up putute obrate pažim, Nako što su postaavi argument nad njim. I bude snijedi o drugi put mimo puta mina na kojem su bi, koji su bili. Na tom putu. Odje od žemalta muslimana. bračo ovaj doka za iđma. da nejee se ummet Mohamedda za svoji seve šta složiti na zabudu, neće se okupiti. I neće Allah subhanahu wa ta'ala, narod muslimana, odvesti u zabludu, u zabludu, da se neće okupiti na dalaletu. Ko bude to uradio, ko bude otišao u stranu, od poslanika i bude otišao u stranu, od džamaata, od virnika mu'mina, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi ćemo natovariti ono što on ponio i mi ćemo ga, šta, baciti u džahnem, a kako li to loše prebivalište. Zato kaže ome Nema opravdanja nikom za svoju zavlodu koju je krenuo na koju je nasjeo a mislio da je ona uputa niti da ima opravdanje za uputu koju je ostavio zato što je mislio da je ona zavloda jer stvari su se ubilodanile uz postavljeni argument i nema opravdanja međutim ovo je upitno, kako komentatori kažu upitno je sada da kažemo nema opravdanja, a inša Allah o opravdanju ćemo spomenuti kasnije jer ima ljudi koji ne znaju svatate ima ljudi koji ne znaju dok i nisu došli argumenti dok i nisu došli oprav, onaj, određeni stvari možemo da kažemo nema opravdanja općenito za islam tašno, nema opravdanja ako se misli po tim nema opravdanja Neće imati kršćanim koji je čuo za Muhammeda s.a. Neće imati upravdanja. Neće imati upravdanja jedan židov, neće imati mušnici u koji dopir, doprla Allahovu s.a.v. Ali da kažem uopćenito da nema upravdanja, ne, to nije, to nije tačno na takav način. Zato što je sunat i džamat presudio, odnosno pojasnio sve stvari vjere i pojašnjeno je ljudima tako da ljudi moraju samo da slijede, da slijede. Hoće da ti kaže, ova vjera je slijedenje. Nemoj da dolaziš nešto, šta? Sa novim stvarima, pojašnjeno je sve, sve ćeš naći u Kur'anu i naćeš usunnetu Allahog poslanika, sve selem. U tom kontekstu, Ahmed Ibn Ambal kaže, nemoj nikada reći neko mišljenje, a da prije tebe neko nije to mišljenje rekao, iznio. Nemoj ti da dođeš sa svojim mišljenjem. Znači, kad govoriš, Govori na osnovu nečeg mišljenja koje prije tebe došao i rekao ga Jer na taj način skidaš odgovornost sa sebe Na taj način čuvaš vjeru Čuvaš vjeru Treća tačka Wa alam rahime ka Allah anna dina innama djae min qibeli Allahi tebareke wa ta'ala Lem ala u kuli wa arvaihim وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتملق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أسنة واضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد العظم والسواد العظم الحق الحق وأهل فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر قال ازنا الله تسمي الله ده يبير دوش روض الله braćo vjera islam je vjera od allaha to je allaha vjera to nije vjera tvoja nije vjera ovoga onoga to je vjera allaha došla je od allaha što znači nije proizvod mišljenja ljudi to nije filozofija braćo to nije filozofija to nije neče mišljenje to nije mišljenje ljudi skupili se mudraci a? Aristotel, Platon počeli da razmišljaju, da kontaju i donijeli određene zaključke, pisali djela i napravili neki put. Ne braću. To nije mišljenja Allahu poslanika sa srednom, to je Allahova vjera od Allaha subhanu wa ta'ala. Zato, zato ćete naći da, učenja, da su učenjaci osudili bilo kakav upliv mozga, razuma po pitanju Allahu je subhanu wa ta'ala vjere Po pitanju akide Jer vjera je da se vjeruje I da se privadi Onaka kakva je došla od Allaha subhanu wa ta'ala A kada su ljudi počeli da filozofiraju Kada su ljudi počeli da raspravljaju Kada su ljudi počeli da argumentu Da dokazuju Neke stvari za koje nema potrebe Uči da se dokazuje Koje su stvari jasne A? Kada su počeli da se bave filozofijom Da prevode sa grčke Grčkog jezika A? na arapski jezik, filozofska djela, počeli da upliču se u rasprave, u priče, da pričaju Allahom osobi nama, da argumentuju, da dokazuju i tako dalje, vraćama draga, tada se pojavile velike sekte, velika razilaženja, velika mimoilaženja. Vjera je da se prihvati onako kako je došla od uzvišnjoga Allaha subhanahu wa ta'ala, zato kažemo, naćete žestoke osude, žestoke osude prvi generacija muslimana po pitanju filozofije po pitanju apologetike kaže Ebu Yusuf rahim Allah učenik Ebu Hanife poznatom Mu'atezili Bišru Al-Murisiju kaže znanje o filozofiji je neznanje a neznanje o filozofiji je pravo znanje da ti Allah sačuva znači razum, da ti razum, sačuva Pamjet. I on kaže ka čovjek postane učenjak u apologetici, a je tada kaže se za njega, kaže se za njega da je postao heretik, odmetnik od islama. Ili, a optuži se da je postao heretik. Zato obraćamo draga, čuvajte se rasprava, čuvajte se priče, čuvajte se ne na takav način međusobnih trvenja, glođenja, rasprava, jer malo ljudi ulazi iskreno u raspravu. Da mu je cilj, ha, da dođe do istine. Malo ljudi. Imam šafija, kaže, nikad nisam poželio da uđem u raspravu, nikad nisam ušao u raspravu, halalite, a da nisam poželio da istina bude kod sugovornika. Da on pobide, da on bude u pravu. Ko to od nas može? Ko to od nas može da prečisti svoje srce na takav način? Nego ulazimo u raspravu i priču, želimo da dokažemo samo svoj stav. Imate situacije neće uopće čovjek da sasluša. Ma uopće te ne sluša, dok ti pričaš, on već razmišljaš da ti kaže, odgovori. Kakva je to rasprava? Ha? To je samo prazan govor i prazna priča. Kaži Imam Šafija, Rahmet Glealik, moj sud po pitanju apologetičara jeste da trebaju biti udarani, udarani sa palminim listovima i sa papučana i onda da se stavi na jahalicu na magarca a, i da se provodi da po ulici tako međunarodom i da se kaže ovako treba kazniti one koji budu ostavili Kur'an i Sunnet i prihvatu se prihvatnu lice jalove prazne priče takođe on je rekao u jednom stihu kullu alumi siva alkur'ani mishgalatan svako znanje mimo Kur'ana odnosno svaka nauka mimo Kur'ana Je je vremena in Haditha Fiha veddin, Osim haditha in Fiha v Allahu vjeri. Znanje je pravo istissko znanje ono znanje, gdje se govori, hadde se napričo na metaita da in misli se na haddi Allahu poslanika s sedem, V man siva zake vs vas v še Altin. Sem imo to,ga so v svese šejtanove. Od se brač moja draga ne podrazumijeva i ne misli se šta na nake koje je isskorisne za, za ljude koje možda neki od vas studiraju nego se misli prije svega odgovor šta? filozofiji, odnosno ljudima koji se bakću filozofskim temama pričama a dokazivanjem određene stvari javovim raspravama od kakvih nikakvako nema fajde nego koji proizvode šubhe i smutnje i sumnje u ljudskim srcima jedan od imama koji je bio Ešaaria koji se bavio apologetikom imama od njih kaže Poželio sam, poželio sam da umrem na vjeri staraca. Star čovjek koji ne zna ni ni pisat, u njega on je pun imana, smiranog je srca, a ovaj je pun šubi. Kaže, poželio sam pred smrt svoju da umrem na vjeri staraca. Jednom od njih, pred smrt, isto tako, pojavili se crvi u desnama. Počeo, počeo je, on je dobio bolest i kaže... Mislim da me Allah subhanahu wa taala dunjaluku još kaznio. Zbog toga što sam pričao o što sam pričao praznim govorom. Zato brać moja draga, obratimo pažnju, obratimo pažnju. Ova vjeraja da Allah subhanahu wa i niyet nije proizvod ljudskog razuma, čak islamski učenjaci su posudaravali da ne bi trebalo reći islamska misao. Sada, to, ko što ima izraz islamska misao, nema islamu misli. Nema islamske misli. Razumjete, misao je proizvod čovjeka. Misao je šta? Proizvod, proizvod čovjeka. A znanje je kod Allaha subhanahu wa ta'ala i kod Allahu poslanika sallallahu zato nemoј ništa slijediti, a slijediti svoju strast, jer ćeš na taj način izaći iz vjere, izaći iz islama, jer nema argumenta, nemaš argumenta zato jer je Allahu poslaniku sallallahu alayhi wasallam objelodanio sve ummetu sunnet i pojasnio Pojasnili su sunnet njegovi ashabi. Pazite, oni su džema'ad i oni su najmnogobrojnija je ta skupina. Oni su bili na istini i oni su slijedili istinu, pa ko bude slijed, pazite, suprostavio se. Ashabima Allahom poslanika u bilo kojoj stvari izaći će iz vjere. Ovo je općenit govor. Ako govorimo općenito, ako bude odbacio sunnet, možemo reći učiniti kufru. Ali da kažem u pitanju razilaženja Imate tabina tabinaka u koji se razišli Tako, u mnogim meselama sa ashabima Imate kasnije učenjaka Koji se razišli od tabina Ili od ashaba Allahu poslanika U meselama gdje postoji Ištihad, gdje postoji razilaženje razlišta Svartanje, razilaženje bilo među samim ashabima Čak u nekim Meselama akide, poput viđenja Allaha subhanu ta'ala, da li je Allahu poslanik Vidio Allaha kada je bio na Mijarađu Ili ga nije vidio Sadat, Abdullah ibn Mesud Ka, tvrdi da jeste. A iša kaže, laže svako onaj ko kaže da je vidio Allahu poslanik s.a.m. i to ispredno mišlja. Nije vidio Allahu poslanik na mi ja rađu. Allaha subhanu wa ta'ala. Ali bilo je takve mesela čak u meselama akaida. Ali kaže učenjaci to su, uh, to su sporednije i manje bitne mesele. I ste razumijeli? Nije bilo razilaženja među habima u temeljnim i krupnim pitanjima islamskog vjerovanja. Islamske akide, razumijete? Nego je bilo da ako nekim sporednim poredim meselama pa su bi, ako su bilo razilaženje među samima ashabima razlişiko shvatanje razumijevanje tekstova Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem svakako da i kasnije bilo razilaženje i ne misle se na to nego ovdje se misli da neko odbaci potpuno sunnet Allahu poslanika potpuno ashabe u ovom kontekstu mogu se dovesti mnoge grupacije neke koji svoj put svoj vjeru grade i neodbacivani اصحاب الله وصلنايكه سوفن по пути šta? شیعہ رافضیه и tako dalje. Овdje овdje one se mogu dovesti u ovaj kontekst. 4. وعلم ان الناس لم يبتدئوا بدعه قط حتى تركوا من السنه مثلها. فاحذر من المحرمات من الامور فإن, فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله والضلاله واهلها في النار. Знај да људи никада doći sa novotarijom. Da neće izmisliti novotariju. A da neće ostaviti dio sunneta. Suprotno, ishodno, to je novotariji. Zato se čuvaj zabranjeni stvari, jer svaka nova stvar, svaki novitet je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda i sljedbenici zablude su u vatri. Ovaj dodatak Ja ga lično nikada ne citiram, a nikada ga ne citiram prilikom hudbe. Da je svakašta, okolo bilatini, da la okolo dolatin, okolo dolatinat. A nove dodatak bilježi imam nesajja usume sunenno. O kakoek postoj i razilaženje među učenjacima hadisa dali je Vrodostojna po pitanju vatre. Ali pa imate učenjaka, imate učenjakam hadisa koji kaže šta? ذوي دو داتك ذوي دو داتك ذوي دو دوستيان ذوي دوستيان بيتا تجك واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه حق فاقتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستي المخرج منها فعظمت وصارت دينا judan biha fakhalafa as-sirata mustaqim islam kaze imam barbahari rahantullahi cuvaj se malih notarija jer mali notarije vremenom postaju velike takođe svaka nuvotarija koja je koja je se pojavila među ovim ummetom u početku je bila mala Ličila je istini, obraćate pažnju, slična je bila istini. Pasu. zbog toga što je ta mala notarija ličila istini, narod se obmanuo i prevario, uklizno se, koji je ušao u nju. Zatim nije mogao taj koji je ušao u nju izaći iz nje, i ona je postala velika, i onda su ljudi vremenom uzeli tu za vjeru. Postane vjera. I na taj način, otišli su sa pravog puta, I taj koji je u nju, na kraju, izađe iz Islama. Obratite pažnje. Braći moja draga, uvijek krupne stvari počinju šta? Sa malim stvarima. Zato kaže Alija Ibn Abil Talib radijallahu ta'am. Čuvaj se malih grijeha. Zar ne vidiš šta? Da je brdo od kamenčića. Brdo je nastalo od kamenčića. U tom kontekstu, u tom kontekstu učenici upozoravaju i kažu nema velikog grija sa pokajanjem niti ima malih grija šta, sa ustrajenošću čovjek kako uradi veliki grija, pokaje se Allah primi te obu, idemo dalje ali braću draga mali griji, mali griji danas, mali griji, sutra, non stop, non stop a tu više postane problem problem, zato kaže imam gazali, al ali kaže pazi na mali grije na kojima se ustraja. Zar ne vidiš da kada bi čovjek uzeo kofu vode veliku i prosuo na tebe, a? podnijećeš i izdržat Ali da ti tu kofu stavi pa da ti pada kap na kap. Možeš Najteže Najteži mučeni kažu da je tako. A? Kapo kapo u glavu da ti puca. Kamen vidjeli ste, beton, straha, kapica sa strahe gde pada, probući i Tako da grije jedan po jedan čovjek se nečisti od njega pa makar bio mali a, je veoma, veoma opasan jer je ustrajan. Tako isto, suprotno tome dobro djelo pa makar bilo malo ako bude ustraljeno šta? Isto tako biva dobro kod Allah subhanu wa ta'ala. Zato je Allahu najdraže djelo koje, koje je ustraljeno pa makar bilo malo. Braćo moja draga Ustrajno djelo pa makar bilo malo, da čovjek sebi uzmi dva rekiata klanjaš duha, dva rekiata kad mogu da držiš godinama, da držiš čitav život, bolje je nego da klanjaš jedan dan osam i da onda preskočiš tri dana da ne klanjaš nikako. Praćo? Ustrajnost da čovjek samo uzmi sebi da provuči danas pet stranice Kur'ana, bolje je vraćamo ova dragona kad da sidneš danas džus, a onda ne sidneš sedam dana ne uzmeš Kur'an nikakvu ruke. Obrate pažnju. Значи устранно дело. Устранно дело и то фали фали муслиманима. То фали муслиманима. И не мојте узимати нове ствари, ако ће бити шта, на дати он ови устранј дијела, па макар حتى تسأل وتنظر وتنظر هل تكلم فيها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوز لشيء ولا تختار عليه شيء فتسقط في النار أبراتي باجن إيقاجي بدي التي سأل الله سبحانه وتعالى سميلي سلش تشويش أدلودي وسوما برمان وقيم جيبش نعمو إذا بجوريش نعمو إذا بجوريش Da trčiš odmah, što je god da čuješ, kaže ti neko, to je tako, to je istina, kaže ti imam brba, nemoj da žuriš, nemoj da trčiš. Jer pametan čovjek, vjernik čovjek, neće požurivati i trčati, obrati pažnju, nemoj ni pošto odmah da ulaziš u to. Sad čekaj. Dok ne budeš pitao i da vidiš jeli neko od ashaba, Allaho poslanika, svala vam to rekao, jeli li zauzeo stav po tom pitanju ili neko uleme od učenjaka da vidiš što učenjaci kažu pa ako budeš našao trag od ashaba ili od učenjaka od imama, od velikana braćo moja draga onda uzmi to i slijedi i nemoj da prekoračuješ tu granicu jer ako budeš prekoračio otičeš u vatru braćo sjećam se sjećam se jedan od ljudi koji su bili u tom vremenu možda kao vođen dave ovdje na početku rata dolazim mi, ja nikad nisam teda ču. nikad nisam čuo da je ruku namazu sunnat nikad nisam čuo ja sam došao kod njega u posjetu nešto zatekao nas je akšan i hoćemo da klanjamo kaže meni Allah poslan je sa sve nam dizao ruki u namazu na toliko i toliko mjesta, kaže diži ruke. To je meni toliko bilo neprirodno u srcu, jer to nisam mogao da podnesim. I nisam htio da diže ruke. Nikad nisam u životu vidio da neko diže ruke. Razumijete? Nikad nisam čuo za to. I nisam htio da radim. Da mogu da počući, to je, to je, to je sta, sa moje tačke u tom trenutku bilo a, nikako, jer vanja sutra brani, sutra kad neko bude upitao, zašto diže žuki, reći? Al, tu pući da nisi... Sabrana osoba, da nisi pribrana osoba. Nakon namaza poče on dodiže diže ton tako. Ja tebi kažem Allaho poslanuje ga tebi. Možeš ti pričati tu koliko hoćeš. Ali, a? Čeka, polako. Ne krikao da ja tebe ne znam uopće ko si ti čovječe. Ne znam te. Razumijete braćama draga? Vjera je braćo senud. Čovjek nije te stvari znao. Ali jedno jednostavno ne možeš privati na takav način. Pogotovo čovjek ti priđe na pogrešan način na pogređen pogrešnim metodom ne znaš čovjeka može bilo kada ti dođe takva sutaj reč a nije četiri, na četiri mjesta na pet mjesta preko se ti dođe a između dvije između dvije sejdje ili prije odlaska na zdizanja od sa sežde, i tako dalje pobrkačiš nećeš znati čuvat svoj stav i napravić ćeš zbrku razumijete tako da nemoj nikad požurivati kad čuješ novu stvar Obrati pažnju. Šta ti kaže? Kad čuješ novu stvar, pogotovo od čovjeka ili od ljudi u koji nemaš povjerenje ili koji nisu na skrpenu da mogu da pričaju određene stvari, nemoj da požurješ. Sad čekaj. Uzmi, nemoj odbijati na takav način, ali nemoj ni prihvatati ni požurivati dok ti se ne dok ne pidaš, dok ne vidiš. A Pogotovo šugle određene koje ti nalete. Braćo, like, sve ono što ti dođe Što je suprotno ti onome što si ti dotar poznaoš, što ti naučio? Gdje ti srce odbija? A, sad čekaj, pitaj, ima neko objašnjenje? Pa nije ni učenjak ovo je rekao bez razloga, ako se dotar država jednog mišljenja, jednog svatanja, razumijevanja. Nisi ni li rekli bez argumena, te bez dokaza? Čekaj, dok ti neko sastavi, dok neko poveže konce u glavi itd. Jer, a, braćo, ljudi promijene deset stavova, ها؟ ذا السلام دعنا ديس تو تاكو سنراضي نيقو كاجي بولاكو نمو يبو جريوات شيست تاجك وعلى من الخروج عن الطريق على وجهين أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلي الخير فلا يقندا بزلله فإنه هالك ورجل عاند الحق الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضادل مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على meni arifuhu en juhavziran nase minhu va yubeyjina lahum kisatahu li alla jaka fi bidaatihi ahadun fe jahlak kaže imam Rbihari znaj da izlazak i odlazak sa pravoga puta biva na dva načina prvi način je da čovjek ode s pravoga puta a on želi samo dobro, želi uputu pazite, dobro a ode s pravoga puta kažu komentatori, ovdje nije tačno. Kako će čovjek željeti uputu? A? A da ode s puta, kažu ako namjerno to uradi, namjerno, mora poželiti, mora poželiti, namjerno skrene svjesno, takav čovjek se ne slijedi, ne gleda se na njegove tragove, ne gleda se na njegove greške, takav čovjek se ne može slijediti jer je propao. A drugi čovjek ode Uzinat, uzinat ode sa pravoga puta i ode suprotnim putem na osnovu u odnosu na ljude koji su bili prije nas, prve, prije prijašnjih generacije. Ode suprotnim putem na kojem su bili bogobojazni ljudi, takav čovjek, kaže, on je u zavudi, on će druge odvesi ljude u zavudu, on je šeitan, bolesni od ovoga ummeta i od takvog čovjeka treba ljude upozoravati, i objašnjavati im njegov događaj da ne bi pali u njegovu novotariju, pa će na taj način stradati. Nije sva da priča protiv ljudi i da upozorava, jer imate ljude koji su možda novatari i pozivaju, ali tvoje ogovaranje tog čovjeka ništa neće pridoniti. Jeste razumijem? Tvoje ogovaranje tog čovjeka, tvoja priča da je bilo da krivaš njegove greške i da trčiš za njegovim greškama i da govoriš ljudima, nisi možda na tom stepenu, nećeš ništa Bog zna pri doni. Je li Tako? Da. Treba se znati, treba se znati kaći čovjek i ko može i na koji način da bi lođanju je nečiju, nečiju, šta? A ne nečije greške sećam se sećam se jednog od profesora na času ako ide, počeo da priča protiv mama su jutije. Zaista, ja, ja sam jedva opstao na času, bez ozira što su učinjaci pojasnili. Razumijete li? I greške i mama su jutije, i koje je bio i šta je bio i tako dalje. Ali način izražavanja, psovanja i vriđanja čovjeka, praći moja draga, isto tako šta? Ne ide. Na kraju krajeva taj čovjek u vrijednju da je došao od učinjaka, od, od, od imama A? došao Šešen Kiti pa počeo da priča došo Šešen Kiti pa počeo da bilo gledali ali nikad neću takvih učinjaka čuti priču i grečke da ukazuju na grečke imama Gazali, imama Osu Jute razumijete li? svatate li? Da vidite koje, s kojim poštovanjem Bimbaz nam po mene je napisao po pitanju na Hajara Fetlo Bari i tako dalje svatate li? Ali čovjek tako niskog ranga i onda počne da pljuje po ljudima, po velikanima, bez obzira na sve greške. Oni su ostali upamćeni i napisali su dijela iz određenej oblasti kakva je malo ko napisao u istoriji Islama. Zato, braćuma, drago, čovjek treba oditi računa, oditi računa i da zna o kome šta da priča, pa makar čovjek bio, bio i novotar. Sedma tačka. Wa alam rahimek allahu enahu laji timu Islame, عبد حتى يكون متبعاً مصدقا مسلما فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يخفنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعناً عليهم وهو مبتدي ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منهم كاجزنا إلى الله تستسمي الله نما جابيتي بطب الإسلام تشبك سيدوك نبدي سليدي وبرات شما دراغا سليدي سليدي نيأ To proizilazi iz značenja značenja Muhammedur Rasulullah. Slijedjenje ono opšime došao Allahu poslanik Sallallahu To je jedna od tačaka, jedna od stvari koje podrazumijeva to što si priznao Allaha u poslanika, a selben za poslanika. Da slijediš. Poleta sada radi Allahu Tealan. Pri bitki na Bedru. Kaže Allahu poslanici. Wa khudna ma'ak Kada tako mi Allah, Allah poslanice, da kreneš preko mora, mi bišli za tobom. Pogledajte vjerujem. Nije počeo da razmišlja, pa ovo, pa ono, jer poslanice iz vaselanih htio da vidi šta će ashabi da kažu. Jer nije, su mu ali, nisu mu dali priseg, prisegu. Da će štiti Allah poslanica izvan medini, jer sam obećali da će ga štiti unutar medini. Pa poslanice hoće da čuje oni kažu. Ali pogledajte slijedženje. Šta je slijedženje? Braćo, šta je slijedženje? Zato, kaže, neće biti ne Islam potpun svedok ne bude i sledbenik. Od tebe se traži da budeš sledbenik. Da potvrdiš, a, da prihvatiš, da se predaš, da digneš ruke. To je Islam, da digneš ruke, da se predaš, a, i da ideš tamo gdje ti Allah nego poslanik svjesnem na rede, na rede. Pa ko bude tvrdio da je ostalo nešto od islama, što nisu prenijeli ashabi Allahu poslanika sallahu alaihi wa sallam, nama, braće, obraćate pažnju, on na taj način utjeruje u laža ashabi Allahu poslanika sallahu alaihi wa sallam, i to je dovoljno razdora, i to je dovoljno napada na njih, takav čovjek je novatar, takav čovjek je u zavodi, druge će odvoditi u zavodu, i došao je sa novom stvaru u islamu koja nije bila pre poznata. To što napadaju šije, rafidije treba izlati rafidijama, ne šijama jer oni nisu šije oni nisu skupine koja su kupile oko alije oni su Rafidi oni su odbili ashave Allahu poslaninka to što napadaju ashave Allahu poslaninka napadaju na nam vjeru napadaju na nam vjeru zašto posebno napadaju na neke ashave poput Muavi radijalallahu ta'ala čak ćete naći na ovim prostorima Da se ružne stvari pričaju o Muavi radi Allahu teala. Najdite užbenici, užbenicima. Užbenicima čitanji u nekih knjigama koji se prevodi. u zvaničnim užbenicima u medresama ružno se spominje i položeni se spominje Muavi radi Allahu. Načemu dragi Muavi je bio pisar vahja. Allahu poslanik as-salatu Ima Muslim navodi po uglave jedno po pitanju Muavije radi Allahu tealan i kaže Spominje hadith kada je Allah poslanik poslao da dođe Muavija da zapiše vahvi. Pa je Muavija jeo. Pa se vratio, čovjek kaže nije još jeo. Pa je drugi put poslao po, po Muaviju. Opet Muavija došao. I treći put kada je došao po, i opet nije bio završio da jede. Kaže Allah poslanik ma ašba Allah Kao da Bog da se ne zasitio. Obratite pažnju. Polavite preciznosti maha muslima. Hadith muslima u sahihu ovo su pokušali neki koji bolesni srca da okaljju ashab Allahu poslanika sallallahu. Znači. A odma iz tog da fik imama Muslima je bilo da je nevelo hadis Allahu poslanika, ne kaže Allahu, bilo koji na kojih vjernik kada ja uputim dovu, učini tu dovu milost njemu. Jeste razumjeli? Da Allahu poslanik sallallahu prokletje bilo kojeg vjernika. Ashaba kaže da ha? deo na unanega učini tu do usta milosti rahmetom njemu razumite braćo moja draga e ne na ovakav način su pokušavali da ubaci šubare ovakve određene sumnive stvari nejasne stvari pokušaj da zakrine nu riječ Allahu posunika sallallahu alaihi a da ne da izokrine tvoje ili neći drugi riječ obrate pažnju zato se pokušava napasti aduci ako bog da je tačka ko govori aos habima kako evno sunnete ol džemaa treba da gleda na ashaabe ashaabi su nam prenijeli vjeru i ko bude smatrao da je nešto ostalo što nisu ashaabi prenijeli ili da su sakrili ili da nisu dobro prenijeli braću to je dovoljno dovoljno rasjepa i razdora ashaabi kod evno sunnete ol džemaa iđma ummeta je da su svi šta? odulj, da su svi irodostojni da sve njove predaje svi irodostojne sve, sve, sve, jer i njihovo dobrotu, i njihovo istinit govor, posvjedočio ko? Ko? Veći radice? Allah subhanu ta'ala u Kur'anu im posvjedočio dobrotu. As-sabih kuna la uveduna minal muhađirina volansarva ladine tebevom bi ihsanu. Radija Allahu anum wa radu Allah im posjedočio to. Allah subhanu ta'ala im posvjedočio to tako da čovjek treba obratiti pažnu također i na ovu stvaru. وعلم رحمك الله أنه ليس في سنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شر ولا يقال لما ولا كيف الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يخده, يخده الشك في القلب وإن صابه صاحبه الحق والسنة كالزنائي الله تسمي الله da nema u sunnetu kijasa nema analogije ovdje se misli na pokvaran kijas a to je kijas sa tekstom, sa Kur'anom uporedu sa Kur'anom kaže Allah jedno ti kaže drugo kakav je to kijas, to je pogrešno, to je pokvaran kijas to je neispravan kijas, ne privata se Allah naredio Iblisu učini seždo Adamu naredio mu on kaže ne Ja sam bolje od njega. Što? Kaj ja sam bolje od njega? Kaka je to analogija? Kako je to po ređenju? Tako da ka učinjaci, prvi koji je uradio i učinio analogiju je ko? Iblis. Iblis, čiji je kijas pokvaran, to je zato je kijas fasid. Kijasun fasid. Neispravani pokvaran kijas. I sva onaj ko dođe da razmišlja i da on nešto mutruje sa svojom glavom, sa svojim mozgom, pored Jasni tekst ova, Kru'ana i srnata allahu poslanika, mi kažemo to je pokvaren hijas. To je pokvaren hijas. Dok hijas koji ima a, svoje dalabite, koji ima svoju definiciju, koji ima svoje uslove, koji isponi u šerijatu, svakako da hijas postoji, da hijas postoji i kao što znate, jedan izvora šerijata je šta? hijas, ali koji je mojateber, koji je prihvatljiv i priznat na osnovu uslova koji su postavili islamski islamski učenjaci. Zato kaže, nema u sunnetu znači a misli se na pokvarni hijas, niti se u sunnetu nadalazi neka poređenja, niti se slijedi svoja mišljenja, svoja mišljenja, nego je obaveza čovjeku da potvrdi ono što je došlo od Allahog poslanika, svoj sam Bez pitanja kako pa pojašnjenje, a niti da govori on zašto kako cela priča, braćo moji dragi, problem. Vidite čovjek ne može, ne može ništa da on nema nešto a da ne zapi ta da ne obude ono. Braćo, jedno je pitanje, pitanje šta? Kada ima potrebe. Da čovjek kupite da mu se objasni. A druga je stvar kad čovjek počne da perijeri u pitanje I to je ono što je navio imam Buharija u svom sahivu da je jednoj priliki Allahu poslanik se ustao na miber i počeli ashabi da, da pitaju. Ostao poslanik od poodne do ikindi, ashabi počeli da pitaju dok se nije Allahu poslanik da ljutio i kaže tako me Allah ništa me neće danas upitati da vam neće govoriti. I I na kraju čovjek ustao ko je moj otac da pita Allahu poslanika kom je otac. To je mađiza Allaho poslanika, da ga obavi, da obavi jednog Allaho poslanika, da kom je otac. Tada je Omer se pobojao da ogla ne spusti kaznu na njih. Jer koliko je poslanik se bio ne ljutio. i prišao je Omer A i zagrolio Allaho poslanika, da se za noge počeo da plaći dok nije mirio Allaho poslanika. Pročio pretjerivanje u pitanjima, pa ovo, pa zašto? Pa Halo, gdje je vjera onda? Razumite, jedno je pitanje, Pitanje, da čovjek preči se svoj nijeti da pita i to je jedan od najboljih metoda znanja. Ibn Abbas kad je bio upitan kako si dosigao taj stepen koji se dosigao, rekao je Bilisayim Sa'ul. Jezikom koji je non sto pitao, pitao je za način interesoval čovjeka, radi Allaho tal. Ali Al braćo, da čovjek pretjeruje, ajde komplicira u detalji, pa ovo, pa ono, a? Dođe s pitanjem, Allah zna odakle ga izraza, odakle čovjek, nikad nije čovjeku naumpalo nekome, te razmišljate o tome, dođe i pita. Tako da čovjek mora voditi računa po pitanju toga. Tako da je apologetika, rasprava, obratite pažnju, rasprava, sukob, to je nova stvar, novotarija, koja proizvodi sumnju u srcu, pa mankar kaže, onaj koji je vodi... Pogodio istinu, potrefio istinu i sunna da Allahu poslanika sallallahu alayhi wasallam. Braća, nema hajra iz ras pravla, zapamtite to. Polemika, jalovi, priča. Nema otoga hajra. Kaže, a? Pa makar potrefio, makar pogodio. Nema otoga, otoga hajra. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, pa ako Bog da nas sve